پوس اساسی خبر ترازوی اساسی خبر پکې دا چې امریکایان وغختل یو واره په دغسیمه باندې چې تسالوت حاصل کی کډه عراق ده چې عراق انده یا یا د افغانستان د ایران پریک دی د افغانستان دا او د دا دغسیمه دا داتیل د دا دوی پلاس کې ورشي نو بیا به د تلو مالکیات یا رالٹی حق د توزیع حق د استخراج حق د د خرڅونې مارکیتنگی دا با بیا د دوی پلاس که نو بیا بیدی دو دوی پلان دا سیوه چه یو ورش پدیسی ما بانید دوی تسلوت حاصل کی دا تیل با واخلی تیل تیل واخلی یو واری بی ارزانه که تیل با ارزانه که چه تیل ارزانه که یه تیلو دنیا که خیراتې نر ځنه کې دوی یو هدف اغده چې دلته په ارزانه وله په روسیا ماته کی څنګه به ماته کی تیل چې دوی مثلا لیټر اوس روسانه لیټر مثلا په 500 روپیا په 80 روپیا باندې تمامي د استخراج دراوستلو اخرینه دوی په 80 روپیا باندې تمامي په بازار کې و تیل پیدا کېږي په شل نو بیا روسان لواني شش روپې تیل بریدي او 80 روپې باندې خپل تیل را کیربس وخبل اقتصاد د تباکی کین را باسی د بازار نه برځ نه تیر خل صنعت به تباکی د روسانو د تیل صنعت به یوري اغل ک ترڅو چې دوی خپل کفایې نه او بس خپل کفایې ور ختمه ک روسان به تیل نشي راويستای زکه چې د بازار کې په پیدا کیږي نو دوی په اتیا روپې ولاه مصرف کوي ها داسه که کنا او چې په بازار کې پښتون لرې باندې په دایکیو د روسانو به خلک په آثارو پی اخلي تجارت به مات کی او د روسانو د ټیلو صنعت به ختم کی چې ور ختمه ک په چین کې اسمه د ټیلو صنعت نشته یو څوک له بده مرمله دا شوی شلای شوي شلای دغه نور سبب یا چې کوم صنعت ګډو مات یو ځینم ځای شته او خلکو د خود کفایي کوششونه کړې په زینه هوادونو کې اغه به یو اړنګ شي لسکا له باد شل کاله بیا به امریکاین د ټولو دنیا لپاره د تیلو قیمت په خپل مزاج باندې ستای کی چې څنګه یې زری د روسانو به تیل په کارومتوي تیل شته خوشحالیت دي چینایان به تیل شته خو به تیل شته شرایط دي شرایط پر اثر نو په دی ترتیب باندې دوی د دوا پر مختللی هوا دونه شدید سره په فوزی اقتصادي او بین مللي رقابت اخته بي بي دي, دي دا دوبله رقابت غرزولي دي د امدل لپاره د راغل دلته افغانستان هوونه افغانستان چې ونیو مطلب د دوی دا چې د غزايب افغانستان د دوی داسې کنټرول کی د ټلیفون افغانستان بدوی داسې کنټرول کی توجی هسته افغانستان بدوی داسې کنټرول کی چې دغه په دغسی مو باندې بدوی د تاسې بل دلیج د رادیو ګان کې وایې تلوزن کې اخبارونه کوي ترڅو چې نلیکه دو نلیکه نلیکه دو نلیکه هل افغانستان نلیکه تیریږي هل فلاینز ته نلیکه تیریږي د دې نلیکه ټکه دوه ډیر عام شو چې واست تقریبا ټول افغانان پېوونه پیږي چې دا نو داغه نه لیک اصلن دا, با بان دا. و چې ضغط تیل د دغه لار نه سمندر ته په لندور او افغانستان افغانستان دوی خپل کنټرول کړی ترمنستان بل دوی سره معاملې کوي یوه پاکستان دغه بخپله راداری اخلي او خپل انرژي به هم دیم نه پورا کوي نو دلته په گوادر کې په لندو باندې راوسی ورته یوه پاکستان سره دوی معاملې کوي او پاکستان دوی ستراتیژیک ملګری ده زوړ سره روان در سره هر سره په تعامل باندې پيږي د دوی افغانستان اغلل دا په خاطر باندې نه اغلل چې دلته د یوانستانه بعدایی یا حکومت جوړ دی دی دی دی دی یا دیموکراسي کوي یا د حقوق بشر دی یا د خوځو حقوق پایمال دی څه شی دی د ټول شعارونه نیو بهاني اصلي هدف د دوی دا و چې اول د ټوله دنیا بن غ خپل نیو اوردر یا نوې نړیوال نظام جوړتولی هغه عملی او د امریکاولو لپاره یې څه په کار ده د فشار وسیله په کار ده په فشار وسیله د شي تیلنی د تیل باید دوی واري خپل لاس کی ونی د خپل لاس کی نه ول دوی باید دوی واري خپل لارې چاري وسنجوي د چا سره جوړ جاړوي کی او چاته سترګي برګي کی نموږ به څوکا به قوت به رهبر به سیاسي شعوره به اراده یو څو خرڅ شوی یو څو لډر لیډرانم څو یت تنظیم کړو څو ی وښتم باندې یا په وزارت باندې یا په کمپني باندې یا په 300000 ډالر باندې د ی وښتل افغانستانی وښتل بی‌سرپرسته کې د دې په ګومان چې هغه څا دلته مقاومت کاوه هغه باندې ګور وره و د دې د ګومان نه و چې د مقاومت به دومره وګې دې طالبان مقاومت د امجاديين مقاومت په ودانه وګدي دا د دې پټ خلک نه او دا د ظلم خلیل زاده او د دې د هنور افغاني څوک مشاورین شو دوی حالت پکړی و ځکه چې هغه په خپل درک نظر لود هغه په خپل ولسک نه و سی دي ګوري ارڅو چې خپل ولسک و نه سی هغه خپل ولک نش نش درکوله هغه خپل ولسته بل چاله نه ګوري د خل زاده او دغه اهدی او د اخو دي خط نور د امریکایانو څوک غيچو د داخلووالو د دې مشاورین یو دي پانتونه کې استاد احمد جلالي د خلکو دوی د خل ولس نبزنو لیدل نور معلوم چا په دې ول څه کې د ایمان سره څونه تړاو د قرباني ته څونه ماده ګلري حوصله څونه او امریکایانو داسې ګمان کاوه چې بس یو میاشتې ونیو میاشت جنگ ده زیات نه زیات یو کال جنگ ده بس خلاص بش تاسو په پامه چې رامسفیلد دونالد رامسفیلد دا جنگ یواره رسمانه ختم شو اعلان تاسې دیګی کنه چې غرد افغانستان جنگ ختم شو اعلان دوی د ګومان نکاو دوی ګومان کاوه چې لګ مسرفه په جنگو کاوه لګ مسرفه په شوبتونونه باندې وکړو خلک واخلو باکمان دا ځای بده منګشه دا چې د منګشل کډ عربی هېوادونه کې چې د منګشی وې د خلک دا بل په آسان له مسرمل ګریش نبي بدل د منګ خپل اقتصادي فعالیتونه شروع کنن دلته منګ یو لګو لګو دلته منګ زر لکه بیا ځکه دا معاملې چې د راتموکو څو پیړې لپاره روانه ده او دراتونکو څو پیړۍ د پاره دا چې بل وسيله شته نه بل بدل دی ته نه شته په هر قیمت شوی دوی باید دا تیل حاصل کړ لا رور حاصله کورته د دې لپاره دوی اوس درې پلان لري یا یو پلان چې درې درلو درلودي دا دی اوله مرحله دا وه چې ما تاسو سره وکړه چې افغانستان به نیسی زور زورل لري هغه بدلته یو ګډاګي حکومت جوړوي ګډاګي حکومت به سره به هغه به امضا کوي ورسره توافقنامه بکي ابلار ورکې نلیک به جوړې ورته امنیت په روانه ورته امن کوي یعنی آرامي به ورته اغه ونښ دا لا اسکالا دی خو اړ یو کا دویما مرحله غوسره روانه دا ډیر خطرناک مرحله دویما مرحله دا, دا چې امریکایان او اروپایان اروپاین پوش دې پښو شدلته زور ونه چلی دا زور ونه چلی دا زور چې وناچل د دیدیم دی یو هغه جانب ته تا د تاسې پام درو یو خدای چې دلته ایمان او تقوا او جهاد او قرباني او دلته شهادت او نو دلته استشادي حمله او دلته قران او د دی دین سره د دی دی خلکو تاړو د ادا نه شهیدانو د الله نصرت ده ټول شائن شامل دی د افغانستان د طبي جغرافی جوړښت یو د خلکو د ژوند باندې چده د رب العالمین د پیدا کړې د چحت څوګي تسخير وینه شد دا د الادر تخې درب العالمین جوړ کړی د دې لپاره ده په داس شکل نشدبه څوک ده نشینی وای مثلا کم خارون کپارو پاک دی په ترکیه کې دی په نور شاوخه تا گاوندې هوادونه کې دی د خارون دوی جوړ کړی په داس ځای کې دی چې وبل بل ځای دی یل مغ زایدی خو سمسنه وودی یعنی په ماشین ریستل شی وودی یا د سمندر دی غن نه خو تر وی و بخوږي شې ویل دی یا د سندون له کوم پاکستان کې چې پوبیا هغه خارونه تر سوالو تشفیه کړی دی او خارونه کې چلی دی یو خار د نیولو لپاره د دوو شیاو نه د دوه ایسو بس نور خار بسنه تاسو دا شی و غناله کړی کراچي خار پاکستان کې د کراچي خار دا په یو رجاره زما ککه جوړه چې په ټول خار کې یو غړف خوږی وبنشت ټوله وبلسنه وروه او دا په داسې په پټ کې وروڼه 15 متره سور لید یو د سور امریکایان یا هر بل دمسمانانو دخمن هوا دوه وړي دوه شین چ یو چې د برق سیستم ور ختم ک د یو او یو بو نور بیا ټول خار درې ورځې بعد ټول خار د ګندګی یو یو ډیران دی بوئی بې سر خل انسانان به دی بوئی نه وژل کې دا په دې څو منزلې کورونو کې وا ټول کومو نه ټول یو په برق او ټول اغه چ دي کثافات ده او د برق زوره چې برق ختم ک او به ورخه نکړي به نو موټره نه انسانان ژوند کولای شي نه الت د خوراک څه پیدا کی نه دی وسیدل امکان شته ام دغه څه په دنیا د نور خارونم خو دي خوب افغانستان کې په افغانستان کې د خلکو ژوند داسې ده چې هر کور بلا بل بمبار نکي هر کور بلا بل البته ژوند نه لري ځکه دا هر کور دی هر څه یو بل د دوی یو مستقیل بیل کمپلیکس ده پورا اغه کمپلیکس په دې معنا چې دې هر چا و بچيري دي خپل کول کې تا کتهغه کوم اخرې خپل پټي کې مالک مالک کړې پیاز پالک شلغم وچکړې صاحب تروي شلومبه مستي شو دې ل خپل کول نه دي صاحبې ل خپل دې کلي مخ کې پټې دې کلام مخ کې دوه بیسپ ترکاری دې پر جوړ کړې هغه کې ترکاری کړې خاسي کېل نشته برق ته ضرورت نشته دا خاسي خپلونی دي د خپل سهرانې خپل غره موټي راوړي غسوځي یانه د غيو کور ده بل کور ته محتاج نه ده په خاري زندګینه ده چې باندې په باندې کړو بس ټول به توبې بس په کوم کور په کوم کور به ته وب باندې کې امریکا یا په کوم کور به ته برق بند کې برق هغه نه په کور به ته کې خوراک بند کې خوراګه هغه بل ځای نه وای دی خپل کلیک کوي کندو ډکه به ټول ځای مې بغمه خوري نس د کنه ده خپل کند ای وره خپل پټی کوي ډکه راوړي کندو کې واچي به بغمه خوي په منی کې وره خپل بچیان دت کې لاشي یو څو ګړې هغه راوړي بوټي موټي ماخې سپیر کې ګڼډيري سرګړې ترخه د راوړي بيټول زمين اسوزي ګاز په باندې بند کې هم د فشار واسي او فشار په دې ناراضه بندې د زرغونو کولو ګاز په بند نه کم فشار د غازو بندول ځل ته فشار نه ځکه زندگی خارې نه ده زندگی ده پاشلی اصلي اطرافې فطري طبي زندگی دغه ته مو توجه استایکه چې غاز په باندې بند کی هیڅ پروانه شټل په باندې بند کی هیڅ پروانه او په باندې بندوي نشه ځکه د ار کور پخمن کور کې چا ده کني گاونډي کوي راخوڅه چې نیه بچوک باندې کی سندونه بچوک بنکی رب العالمین په ونستان داسې جوړ کړې شو چې غرونه دنګ دي ووري ټول کل په ورونه ذخیرهوي او دی برونه د اوبه د سرشي او نشیب رواني دی هر کور دی هر بوټي دی هر نیلګي دی هرې کله مخ ته خپل روان او وبرواني نيڅوک پمپوي نه برق په مصرفي ني کانلیزیشن ته ضرورت ده ني فشار ته ضرورت ده دی غرونه داسې رواني دي د پګمان نو د میدان نو دی اونې د کوتل نشته او باندې سر دي سند پورې د هر کور هر پټې هرې پلی هرونې ته په خپل فشارو روان خپل ورده سی نو دلته د د اوواانو د زندگی چې دپ غورونو کې دپ درو کې د کپولاتو کې کپ کلو کې اطرافو کې د د فشار لاندې نه را ځي چې ترچو هر کور بله بلیل طببا نه کې دلته زندگی نهنظرري چې زندگی نظرې نه بیا شیر روان. مقاومت روانه مقاومت په پاسانه باندې روان ځکه په ځای دي نو چې وګو په بندول شي نټر په باندې و برق بندول شي نټر په باندې ډوډۍ بندول شي نټر په باندې غاز بندول شي په په خو باندې په غرونو مخېږي په زنګرونو کې هم ګرځي هرڅه همدغه وجه افغانستان نه تسخيري ک سکندر دل تراغله دمه نه تسلیم شوی ک چنګیز راغله دهم افغانستان نه د تسلیم شوی که انګريز د هم افغانستان نه ده تسلیم شوی که روسان راغلي د هم افغانستان نه ده تسلیم شوی که امریکایان راغلي د هم افغانستان نه ده تسلیم شوی او که امریکایانو سره د ټوله دنیا کافران ملګری شوي دي بیا نه تسلیم شوی زکه دغه فشار وريدي غينا ا دې خپل خرچه خر د مرکز ا موږ تل فشار نه وريدي زکه د هر څه په خپل کور کې سم توجه یېستې کنه د ځاي د دې ټمنان په خاطر درته وایم چې ګوري اې چا لم جایدینو سره نامرسته وکول نه کوم هيو اتر شاو درې د نه کوم کمپنۍ تر شاو درې د نه چا برالاده وویل شو چې بس زله تاسو ته برالاده دوا کوم دم شاو نشو کولای خو د jihad او مقاومت الحمدلله د کافران مقابل کې په جوش روانده ولی زکه د محلي ماواردو نه تمويليږي تاسو روري څوک د کلو خلک درکې نه څه د کنه د کالي څوک درکې د کلو خلک درکې درې پدیزاین او فیشن ستاس نگر زیات کخپلو ک پردیو ش ارقم کال چادر ک هارد ته چوي نو دلتا دا جهادو دا مقاومت د تل دی پاره پر با محلي لوکل وسایل باندې روان ده فشار دا دنه منی د فشار اخلی نه دښمن دلته فشار واردول نه نش په کم دره په کم کلی په کم اولسوالي په کم ولایات په با کم بند په با کم برج برق باندې فشار وارد کی دي هر څه شیطان چراغ او دیوخ بلا بلا نشي وشته ل پراکټ د هرچا پیلوزه خلایده نشي مړکواله چیرې راشه مړکور ته خلک د چیرغ چوبو لګینندې داسې ده کانادا نو اوس هغه ول پلان دي, دي اول مرحله د پنه افغانستان سمه تسخيره او بیا به د ټیم کایګي دا نه کم اوس نووی دومره مرحله فرغله دومره مرحله دومره مرحله ده چې په افغانستان کې بعد دوی داسې یون نظام جوړوي چ هغه پځاهره اسلامی وي بسار کې به یو مسلمان مانندې سړي وي چې پګړې به بسار وي غیر به په مخ وي د اسلامي رهبر او دي عالم و مولا او حضرت او استاد او مجاهد یتن نوم به مور خو کار بکوي د دې دفاعه امریکان د تیرو لسدول سکالونو کې دلتا پارت جوړه تر دو پورې خواته هزبونونه جوړ کړه فرکسونونه او هیزبون تشکیلات تشکلات دا جوړ مثاب بدلک جوړ میور دو جوړ له اندار قم دو هغ و اقتصادی فالتونه او بانکوونه جو شخصی بانکوونه شخصی کمپنیگانی جوړه کلل دی د افغانستان اقتصادي دي چو کسانو په لااس باې ووررکه اوس امریکایان نهواړي چې دا خلک دیمنزلال شي او دم نو وړي چې بیرته لزان سره بوزي دا دومره سره مې غوښاري چې دوی کړې ده چې ردو له کې دا نو وړي چې له دی وایي که نو چې له لاسه نه ورکه دا د بیسورتا د تیرو 200 لسو کلو له لاسه راوړنه وایي تاسو ار و خوري کنه وښه مم ځای دین سره سوال کوو په دې شرط چې د تیرو 200 لسو کلو له لاسه راوړنه دا به نه ځای د استاوردای 10 ساله 12 ساله ځای نشو از دس نه نه او چې هر خبر راسي مطبوعات کې راپورته شي نو غوډه دوی د څاورده بیا یو ری چی راپورته کړي او یوه هلې چې خزي بیا خو ری دا دوی خامې یخلي هلې چې حقوق بشر وڅنګشي هلې چې د مؤسسه وڅنګشي هلې چې د نساب وڅنګشي ازادي وڅنګشي د شیان وڅنګشي درې دوی د بیا چی اوس دوی په دویم پلان د پلان په دویم مرحله کې دا چې هغه سره غاړه وړي او ځان ته مسلمان نموي ځانت مسلمان وای ځانت مجاهد وای دیموکراتي منې د دوی د یاران سره گزارم کوي پارلمان کوم سره شریک دی پسنا کوم سره شریک دی ولایتونه ور سره منې مجالس ور سره دوی ته به دوی تر اوسه پورې دي ووین پلان لپاره د اقوا شوش کاوه د دوی مرحله لپاره دی پلان چې د کرزي حکومت ته وای چې ته د مخالفین درسره و منې څوک مخالفین تشویق کوي درسره و منې که شوطون لاري کډې سولې د شوړ لاري کډې همبستګې لاري کډې نور سیاسي شوطون لاري کډې پټو مذاکراتونو لاري کډې نشعابونو د جوړولو لاري کډې جهادي صف د ټوټه کولو لاري کډې په هر نام باندې هر یو لسپینزر په دې باندې او څو راپورته شوی چې موږ د مخالفونو د مشرانو سره کتلې دی او بس سول روانه ده بل اوس بیا ګورې چې نشولې یو نه یس شي روانه کړې ده چې کډه خلک دوی لزان سره وومن یې وومن امریکایان د کارځي نظام ته وای چې د مخالفین ته په خپل غړي کې د سروونې سره امتیازات ورکوي دا مرحله ناکامه شو اوس نوې مرحله داره روانه ده چې دغه شدا اسماعیل خان الټوای چې مونږ جهادي تشکیلات وباندلایږی یو ورکو او عطا الټوای چې کز د ریاست جمهوریت مې ولس وغواړی نزه په څنګه شم کاندید بشمارت او سیاف وای چې با په قسمونه بنوي چې والله بالله ثم الله د خلکو ته یوازې مجاهدین ماته ورکولې ش خپل چرسیان یاد د د د چرسیان چې برته راپورته کیږي هوا اخلی لګي د چارج اخلی د اسماعیل خان چرسیان سره راپورته کیږي هوا اخلی او د نور د شمالي ټلواله داخله دا دوستم خیل او د خادي خو ته خلک او د زاړه زنګ وهلي بګیلان امریکایان وسب دوی توای چې کرزی تاسې د ځن سره و, و, و نشوی نیولای ملك اوس تاې ته د ملکوو د نظام پرو په شرط شرچ د مونږ یاران به در سره س ساات او خپله یارانتهله چې دوی در سره سا اوس د نووي خل د نو خل تهایي چې نظام به تااسې در پریدو په دو شرطونه یو دا چې د منږ دستاور دا به در سره سااتې نمون یاران به در سره نیستوي وهي بیننا ډه بهوی ب نه غرب ته بر بي ته تیک تن نه مجبوره ووي د دوی تشکلات به نوورمون حالوي سیاسی ذاب به په او د دوی او قانون یاساسی چ جوړ د دا په ځای درا کوم طریقه څنګه روان بس اسي لګونه ترمیم کې ضرورت وکي مغه خالو دړې ور جوړتي بښمنه چې زړه به يم دا وي ورې زړه تی ونه د یو شت دویم شرط دا اول شرط دا چې موږ آرام در سره ساتي او دا سوره دا بنه خرابوي دویم شرط دا چې طالب ده نه د عمل کو نه شي تاسو څنګه ته د امور کې تمویل منګو څنګه تېرې مونږ درته څه atu دلته چې کوایو پریدو پیسې مونږ درته کوو درته کومل کې تاسو به امریکایان به مونږ کې الته وني دوه ولسته نه خوشاله شي چې بچی نه برتره وغوته لجن ژوند دې اقتصاد به دلته خرابکه او ملیش په پینځرو فيه باندې جنگي دي د په هر فوزي باندې د کال په ملیونونو ډالر ور باندې دی دا د یو فوزي دیو کال په مصرف باندې د یو ولا سوال چې ټول اربکان شیم په باندې بس کیږي موږ مثلا نو اوس د دویم مرحله د دا چې دویم مرحله دوه برخې درلودي یو برخه دا شکر زاید مخالفین د ځان سره ونيسي که دا و نشوه نو مخالفین ته د حکومت شي اغه دی به څه کوي کرزاید له ځان سره ونيسي ی د غدارو دسته چې امریکایان دوی ته راوارد کړي دا د لزان سره ونيسي دا د دویم په دی کار روانه د اول پارت ناکام شو، کارزی مخالفین را جذب نکړې شو، مجاهدين ته ټوټه نکړې شو، تسلیم نه کړې شو، سہولت هایل نکړې شو، د خپل اهداف نه منحرف نکړې شو، او په قانوني اساسي پیوونه منلای شو، جهاد محدود نکړې شو، مجاهدين دې جهاد نه منصرف نکړې شو. نو اوس دغه نور خلق د چې یو وخت کې ځانت مجاهدين وي، ولاتروس ځانت مجاهدين وي، دوی توښتا سي بیاره میدان ته سي. خپل لوټرهګان لوچکان به چبازان چرسیان په ډریان دام بیره ميدان تکي وسيله د منګه پیسې د منګه د تعلیم مخه تاسې وي. دوی ورته تټار د په ولای وای چې منګه کو بس 94 ناقبه انديشه خلق. درېمه مرحله به مهمه دا غته پښند لروم غدا چې کډغم ونه چلے او دا نه چلے ان شاء الله. دا څوک نه مې مچایدي نه مسترانه مې. دا ولسم نه. ولس دا برنامه خلق بیان نه مې. بیا دا پټک څلاران بیا د لوچکان د دا د خلکو زمون تختون کی د خلکو لورغان په زور واده کون کی دا وحشیان دا نه دا ولسی به نه مني څو څو د خلک به درشي دا څنګه یو یو هغه به څورو پټکی به څورو به ټول په یا به یو لونه یو خرغنه شای پلار باندې درول د موټر ټایرونه به شمیرل او به د پارتایر باندې یو لک روپیه ولا کوز اوس داسه باندې دی دیوال پزان خبر نه شه ماسکټ پیښه ته یو یو کیسه ای لاس کوي ورته راځو دریمه مرحله داده چې کله دویمه مرحله ناکامه شو امریکایان بیا هم د سیمه نه پریدي اوله مرحله دا وزور دویمه مرحله دا چې جوړ جوړه درې خو هغه جوړ جوړه چې طلب وکړي یا مجاهدین وکړي دریمه مرحله دا ده چې جهاد باندې خلک ټینګ پاتشي منهرف نشي بیلاری نشي د دوښمنو ته توتیو نه خبر شي هیڅ ډول جوړ جارتا آمد نه شي نو بیا هم امریکایانو او غربیان بیا به ترتوی چې اوس نو د ملک او د حکومت د ارث تاته درس پاره تاته در پېدما خو ما سره تجارتی تعامل وکړه د تا تیل بمروزي د تا غاز بمروزي د تا ماده مې استخراج شي د دې خلکو لاره ته ضرورت ده پتاره تا راهداری زورو ور دي هغه تنور کوم تل په کوم خاني کې تاسو راځي کومه روسانو سره نه کوم تاسو راځي کومه حکومت باندې چې هرڅه ته جوړې ما باندې به تیل نه درې زکه په دنیا کې بل داسې وسيله شته چې زمي ژوند په باندې وځي دوی به هم انده غته له سماقته اغه ورځ بنکله رسو الله دی الله په فضل او کرم باندې چې په دې خبره کې به اسلامي نظام قایمېږي مجاهدین به خپل اسلام اسلامي حکومت د جوړوي او غربیان به په ټیټو سره او په جوړنځک باندې ولی ځکه اغه دلته لاره ته ځات پوی دی ته بل داس شي ترسه جوړشوي نه دی ګټه شپنی چې په خپل د ژوند ماشين و چلې نسولر انرژي لریزه انرژي دونده نه زراعت تیل دومره او نو په دنیا کې بل زیاتې تیل کشف شوې دي چې هغه دي کم تر کم د سلو کلود لپاره راوچلېږي دا خلاص کېږي د څو سو کلونو د ټولو اروپا او امریکا او کانادا او استرالیا لیکټور لپاره دي, دي بس, بس دي دا چې بس کېږي نو دا به چیرې کم د دغه حوضو حاوزو دا د عربو د حوضو او د کیسپین د حوضو د تیل د وستلو لاري کمی دي درې دي د روسي لاري اغنه مطلوبه ولې نه مطلوبه هغه څه نه درته وکول دي ایران دویم لاري اغنه مطلوبه درېملاري د افغانستان ده او مطلب لا رزق ده چې یو ډیر لنده ده ډیر کم مصرف ده او بل ده چې دلته د شی قوت اشتمل چې سبات هغه په زور ودني او ټمی هوا ده نه داسي او بل قویم قوم لا تړ لري نه په امنې څوره کې کم غړې ده بس گزاره په لګ باندې گزاره کوي نو دوی بالکل دته حاضريږي دته به آماده کیږي چې اسلامی نظام هم دلته ومني ازادي ومني دته ديتا شرايت دي دي دي دي. او هر او هر اورزي جبن ارميجي دا غرب ټول په یو نظام باندې روان ده چې غو نظام ته وایي کپټالیزم او کپټل وایي انګلیسي سرمایته سرمایه د وی اله د دوی خپل اله ګنينه اوس به خپل معبود گانی. دا د په هر طریقه چوي ساتي پالیږي دوی کوشش کاوه چې نن لګ مصرف که کپ جنگ شو, شو. او کپ رشوتونو شو سبب ډیره وغټي اوس دوی دا جنگ ولې درې دا بل پخته دوی جنگ ولې جنه زقدر چې یو خا غ خپل راپورته شو دی او دویم خبره دا چې سم اوس هغه دوی اقتصادی پلان هغه تطبیخي چې تطبیخي نو سمای پلاس راځین نو پیسې ولې چټي مسره افغانستان د دوی نشو دوی خو نشو افغانستان باندې موږ شي نو بیا به د موږ پروژې وځي خو افغانستان د دوی نشو نو مسره فل پیو کوي پا خیراتو دوی باورنلری بسدقه دوی باورنلری د آخیرات پا دوی باورنلری پا غریب سره پمرست او پمداد په با دوی باورنلری خو خوز بیغگر خلویده دوی د طول دنیا سرمایه زند را راکایده نو در جنگ زکده داره دوی چه امریکا او پا امومی دول بانه طول اروپا دیختصادی بحران سرمخته د دې داسې مثال لري کډې او چا چې لاسهم زخمی شوی لاسنمین روانې په خېنه مين روانې مسرنمین روانې ملانه مين روانې د مټو نمین روانې د شټل نمین روانې پنځو نمین روانې نه دا سړی بزرمری کبه نمرې زرب امریکا د اورش په نسبت چې یو ځای نه وین روانه د بزرمریکا نو د دویبی اوس په سوال کې د دوی اقتصادی بین روانه د په عراقې د دوی اقتصادی نه روانه ده د ایران په خلاف د دو اقتصادی بین نه روانه د افغانستان کې دوی دوی اقتصای بین روانه د دار خ ته یمن کې دار خ ته په سوومال کې اهخوات دوی او هرار خواته کوه کې جنګو اسپ محلی خلک ته اوال اارربانو ته مله د کومندانانو ته دا ررشوتخررو د غدارانخواایانو دو ته اوالې جنګو نسپ د عراقجنګ در او د افغانستان جنگ دا لیاده در یمن کې د جګ بل چاته والا کړی ده هم دا رقم په سومال کې جګ د افریقایې سهي دولتونو ته ور واه کړی ده تر څو چې د خپل دیوینې شریانونه وټړي دې لپاره شبینې لاړه نشي دا به وټړي چې به دینو altitude په کې وینې جمع شي نه ځد کنه چې جمع شي بیا به هغه خپل تبي جریان بند رګون ته رسیږي ټول غړي به ژوندې او که د وینې یو خوان بیرونه وانه د خپل دوره نه کوي کنه خپل سرکولیشن هغه خونه پوره کوي چغه په کې بیرون ي نو دوی کو کې خپل زخمونه وتلی د دیوینه غونه شد روان دا وتلی د د افغانستان د ژګړې د رو او بس کول دا ی خیرات نه شه ی په من کوي د دوی مجبوریت ده ک امریکا هم پرې ل روسان چ و پر زی اوروپاب پرزیله کسان چ پرزیل. ځکه د دو چې داسې په پهبللیون بیلیونو ډاللاره. د په جنگ بندروانی او بدل یا نشتا. مخی یو خاطر دوی مسرخ درلو در بلا خواهی عاید درلو ده. کمپنیگان و تجارتون وي اقتصاد و سنعت و دینور دونیا سرکل ورکل ورکل. او صدوی بدبختان لوطان نشی وطان نشی وطان نشی وطان نشی وطان نشی وطان نشی وطان نشی وطان نشی کتا که ده. ما زی چه استرگیشنی هم خرچیگی. شا ادش شای نیچه ما زی دوی کلو کلوکې ګځې د دوی په غو په دروکې ګزی د دوی ار چرته کمپنیگان تجارتونونه اوکومتتونو دی سره معامله دی افراد د افادو سره اوس شما ېسترشن هم خر کولا که مسلمان نمی چوکې اخلی درنه نو نوی به تجارت څنګه وک نو د دوی اوس آیر د ده او مصی زیاد ده د بلاننس د توزن د برورول د دوی اوس د مصرف کم خواې نهشته چا د نشته د نو مصرف باید کم شي راځو بیا تخفل دی جهات خبره امریکایان بلديزنه اوزي د جنګ په لحاظ خو د خپلو تجارتی مقاصد په لحاظ بلديزنه اوزي که دا دوه مرحله کوم دوی ناکام شو بیا ب منوزي خو بیا د رشيګاني وباسي ټوپک په کورته وړي او د توبيا بيرت رازي او بیا برتاسارويچ وست نه ته وایځبې مان خو په دې دا نن لیکو په دې کمن خو له غلي ګمرو دمو کوښوندريږه کنه به ټول در په سر ټولي وو به دا څنګه په کار شوی خپل ته بيوي لوي 25 بیا نور مغغلاش بلورز بیا وایي زیاته ککنه بیا بیا نور غلش بلزم ته وایي تنخوې زیاته اغاستر کې फेब्रुवारी کړو بل <سؤال> باندې <سؤال> څه شي وایونه به کنه جای پم دي تنخواه کو به پم دي تنخواه کې چې تاسو غوار دي تاسو کوم تنخواه ورکوي پم دي به سره مانی والله بالله شدوي به مانی در سره ځکه بل څران نشته ده دوی ژوند په بل رقم چالي نه در رب العالمین د دوی مړی په د تاس په لاس کې درکې او بیا بازارې درته خو ګوري چې جهاد پرې نه دی ګوري چې او سلاسه نه کوي ګوري تاس په برلاسه استي دوی درته محتاج دي ته نه دي دوی ډوډۍ ته محتاج دي نه وبو ته محتاج دي نه غاسته تیلو ته محتاج دي نه موټر ته محتاج دي تر څو پر ته وړ په خراباندی وړو هر شی ته ضرورت نشته یلی دوی شانو او د دوی د منګ تیل ته ضرورت د د منګ سکرو ته خاور ته ضرورت د د منګ هر شی د منګ وبو ته ضرورت د د منګ سمندر ته ضرورت د د او د تیل د چیرې د د منګ په گاون کې او د اخلا دديده منګه د دمه منګه معادل چي د غديده منګه خو چې څوګم تیر نه بسي د جهاد چ پنده وضعیت رواني الله دې نه کې تر دې چې زړه کمزور شي هم چ رواني د استمرار د دوی ورمه ګورم ځکه دوی په بل سمات نه شو دوی په جهاد مات شو په قرباني مات شو په شهادتونو مات شو په نظریو په مفکوره باندې مات شو د جهاد شو دوی داس نه وګنه اځ د د امریکا په ټول تاریخ کې د تر ټول اوګ جنگ ده چې دوی زغمی تر دې مخته دوی یو جګړه غو او دا جګړه په هر قیمت که کبي ښه دز پهونه کوي دوی بزي ځکه چې اقتصادی بحران بهرند دوی نړي باید داخپل زخمونه وټړي شوفینه بیرون ونه وزي فزر کې اوسې ویني فاتح امریکا د بفرانس سره او د رب العالمین طوفانونه شوربند را روان دي مخته د کاترینا طوفان به اوسه سندې طوفان شو اوس دابل طوفان په بنه وراغ امریکا یې دومره وزه دومره وزه پله چ پاتیرو س لو کالونه کې دومره تاونه نو ورسېدی د کوم څه په یو ورځ په خیر لري د انتظار دي ګورلو لو لو لو انتظار شيطان چې راغته نست امریکايان چې کله او یغنې و دو لوي طوفان یعنی طوفان دوم رازاي زپلې لکټول برتانيہ چې راجما کيده وسنې برتانا د یوځي سیلاب لاندې کړې پینزلس ولایتونه د کله پرکړې دي مرته د څو منځل کورنته سي وګوره په انټرنټ کې راځي نو اکسونته وګوره د سر منځلون ته لوځول دي د بيخ کنوالي ولادي نه یو خوا ته درب العالمین عذاب بر بندراغه لبلخوانه د تاس پای مرديو جهاد جهاد ما پرې دی د دویم مرحله یې ورنکامه کوي اوله مرحله د افغانستان نیول په زور را ونه شو دویمه مرحله دو پاټه درلودل قرضی تملته دوی د سرخپل کډا ونه شو اوس دینوره توي چې تاسو د قرضه سرخپل کې خیرداري نوبته تاسو خو چې ګوري د پګړی والدار نه شید طالبان اجازه کوي چې څه خبره نه جوړي چې دا مرحله م ناکامه شي خو بل سوچتنه به د ميدان کې بیا فتې بیا وکړی چې په بېب کنه پندې بیا بیا نشته څه وای په دغه ژبه د دې د تاثیرګي دا لارو به بیا مونږ ورکو زه به ورکو چې مونږ به تاسو وان پکې نه مونږ د غوڼې چې دپتابه قانوني حق سره له لارو ورکه پلارې کې به موږ توان نشو خوشالای شي پم موږ کده احساس شي د خپل اهمیت د ریخو اهمیت د جیهاد د خپل سیاسي او ستراتیژیک موقعه اهمیت دا یو ری او بیا جهاد رات آسانایي خوند کیرات باور وکش بیا جهاد خوند کی دغه په دې پیګه شد چې کم کار کوم د ډیر مهم کار ده د یو لوی دنیا ته ماته ورکول دي زوره ور دښمن په ګوندو کول دي نه تاسو جهاد هیڅ کمزور نه ده دا چې د ټوله دنیا درته یو شوې ده تاسو خبري سهولې ځکه دې چې راغان د هغه ته ضرورت لري ژوند شریان ته وینې له دې ځای ورځ دا ټوله دنیا چې یو شودرته تا دا تاسو د دوه مهم مرتخکار یا دا ځای ورته هم دوه مهم دا, دا خپل ژوند او د ژوند بقا ورته هم دوه مهم د زکات ونه کوي نو نن به په دې باندې بسو ان شاء چې سبا مې یو څه چې د دولس کلوک څخه څنګه کار کوي هغه د امریکا په ټوله دنیا باندې د تسلط قصه غنوره بعد به هغه و شتنه اوس اوس د چنا نه مونږ کوي روسان دې مونږ ته دوا کوي چې د ټوله د ټوله دنیا د بلانه خلاص کړه کینن نه کوي سبب کین پزړکه خبره تکلیف ده په بختان کې پخله نه کوي ځکه د دنیا لوی بلانه اوله د نړۍ بلانه مونږه خلک خلاص کړه دا دې دوا برکته ده اوسه نه دې ټول بلانه خلک خلاص کړه نو الحمدلله تعالی دې مونږ ته تاسې د څه د دنیا د اخرت د دوړ غټی پکې دي أو رب العالمين دي خلق قدره اعجاز دي خلق تخاركي تر طول زوره خلق با بتر طول كمزور خلق ماتي و تر طول بهس دي لهاس په فنيله هاس په هر لهاس كمزور خو په يمان په لهاس کې خلق دا, دا دي الله دي قدرت يو يو يو کرشما وتش دونه لويه دنيا دي تاسه پدي په قربانه يو باندې په خپل وادو کو په خپل وینو په خپل دوخمن به نام ملکوي د څلور سره نه نو دا الله نه دی په نه دی استوونه کې دور او د ورځ برازي کده مخکنی خلکو قرباني نه ور کړې موږ په اوس د خپل وړ आवाज کلمې نه ویلای الله د نکوس ومن کافرانو اوس په پتلون اګوستي اوس دنګيري تراشل او شراب او ډانس بلونی کړو نو کده د نور مم، اسلام مملکتونو بچانې دا څه کړو نشو غولالې ګریم په مخ دی فاس کې شملېم دی ولر دنګه کېږي نرغونی په اسکا هاړه درځي دغه مخکي چا خو کړي کنه وېلہ دمتمن یو شیر ده وېلہ رته ګوري څو ځاړه پلوونه په وین وسره دي توري حقوي کړي منګه سه په تیار راځو لاري ته ګوري څو ځاړه پلوونه په وین وسره دي اوس په دې لاره ته پل په لاساري پاتې خو ویني ورسره پاتې دي لارې تا ګوري څو ځاړ پلو نه په واور په وینوس ردي ترې هغوی کړي منګه هڅه تیار راځم یو څو تن تر بازار راځم څل د مين بازار د لار نه کوي د ډېر رکار ده او تاسو چې قرباني ورکینو درته ته کې خل د تاسو غون داسې ګرځي او که تاسو قرباني د تاسو بچنه به کافر کېږي لکه دې بنزنه یا شه دی, دی, دی هودون بچان چې کافر شي وخی ځکه مشران قرباني ورنکړو کسراني کافر شو. تاستخدم قربانه ويقولون خزي وولادون ومسيان ودراتون كنسلون دابن باية اسلام باتيكي سبحانك اللهم و بحمدك أشحب والله إله إلا أنت أستغفرك وأعطوب إليك والله خير داركي